Bismillahir Rahmanir Rahim Merhametli ve rahimli Allah'ım adıyla Alif Lam Ra Tilka ayatul kitabil mubin Alif Lam ra. Bu Açıq aydın kitabın ayələridir. İnna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Həqiqətən biz onu ərəbcə Quran olaraq nazil etdik ki, başa düşə biləsiniz. Nəxnuna quossso aəə əxsənəl qasası bimə əw xayə iləə hədəl qur ənəə inkunntamin qabelliilə minəl qfi. Biz bu quanı sənə vəh etməy ilə sənə ən gözəl hekayəti danışırq. Hal bu sən bundan əvvəl xəbərsiz olanlardan idin. İz qāla Yūsufu li-abīhi yā abatī innī ra'aytu 11 kawkaban wa-sh-shamsa wa Bir zaman Yusuf atasına dedi Atacan, mən yuxuda 11 ulduz, günəş və ay gördüm. Onların mənə baş əydiyini də gördüm. Qalə ya bunə la təqussu rüya Əl-şeytanə lil-insəni ədv-un O dedi, Oğlum yuxunu qardaşlarına danışma, yoxsa sənə hilə qurallar. Həqiqətən şeytan, insanın açıq aydın düşmənidir. وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تاويل الاحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما اتممها على ابويك من قَبْلُ q. İnna rabbak alimun hakim. Beləcə Rəbbin çeşəcək, yozmağı öyrədəcək öz nemətini bundan əvvəl ataların İbrahimə və İshaka tamamladığı kimi və Yaqub nəsilinə də tamamlayacaqdır. Şübhəsiz ki, Rəbbin biləndir, müdrikdir. Laqad kana fi Yusufa və ixvətihī ayātun Sözsüz ki, Yusuf və onun qardaşlarının hekayətində soruşanlar üçün İbrətler vardır. İz qalū li Bir vaxt onun qardaşları dedilər. Biz bütöv bir dəstə olmağımıza baxmayaraq Yusuf ve onun doğma kardeşi atamıza bizden daha sevimlidir. Aydın görünür ki atamız aşkar bir yanlışlık içindedir. <gülüyor> يَخْلُ لَكُمْ وَجَهُ أَبِيكُمْ وَتَكُونُوا مِنْ بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ Yusufu ya öldürün, ya da onu uzaq bir yeri aparıb atın ki, atanız ancaq sizə məhəbbət pəsləsin və bundan sonra siz əməli salihlərdən olarsınız. Qaale qailun minhum la teqtulú yusufa ve elquuhu fī ghayabatil jubbi yelteqikhu ba'du s-seyyârati in kuntum failin Onlardan biri dedi, Yusuf'u öldürmeyin. Əgər ona qarşı hökmən nə isə etmək istəyirsinizsə, onda onu bir quyuya atın ki, kərvanlardan biri onu götürsün. Qalu yə əbənə mə ləkə lə təəmənnə alə Yusufə və inna ləhulə nəsihun. Onlar dedilər, Ey atamız! Sənə nə olub ki, Yusuf'u bizə etibar etmirsən? Həqiqətən də biz ona xeyir arzulayırıq. Ərsilhü mə'anə gədən yərtəq və yəl'ab inna ləhû ləhəfizun. Sabah onu bizimlə göndərsən, bir qədər eğlənib oynayar. Biz onu mütləq qoruyarız. Qala inni ilə yəhzununi ən təzhəbu bihi və əxafu ən yəküləhü ziqbu və əntum ənhü qafilun. O dedi, onu aparmağınız məni narahat edər, həm də qorxuram ki, sizin başınız oyuna qarşıb onu nəzarətsiz qoyduqda, Canavar onu yesin. Qalulə in əkələhü ziqbu və nəhnü ğusbətun inna izəllə xasirun. Onlar dedilər, biz bütöv bir dəstə olduğumuz halda canavar onu yesə, demək biz ziyana uğrayanlarıq. Fələmm na zahabu bihi wa ajma'u fi riyabati al-jub wa awhayna ilayhi latunabbi annahum bi amrihim hadha wa onu aparib quyuya atmaq qrarina geldikde Biz ona belə vəhiyyətdik. Sən onlara bu əməlləri barəsində gözləmədikləri bir halda xəbər verəcəksən. Onlar axşam ağlıya-ağlıya atalarının yanına gəlib قالوا يا ابانا اننا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف وتركنا يوسف عند متاعنا فاكله الذئب Və mə əntə bimu'minilləmə və ləu künnə Ey atamız, biz Yusuf'u əşyalarımızın yanında qoyup yarışmaq üçün getmiştik. Canavar da onu yedi. Elbəttə biz doğru danışsak da sen bize inanan değilsən. Və ala qamisi bidam min kazim qala bel sawalat lakum anfusukum amra fasabr jamil wallahu lmustan onun köynəyinə saxta qan ləkəsi sür gətirdilər Yagub dedi, xeyr, sizi öz nəfsiniz bu işə vadar etmişdir. Mənə gözəl səbr gərəkdir. Söylədiklərinizin müqabilində Allahdan kömək deləmək lazımdır. Və cəət səyyəratun fə ərsəlun vəridəhum fə ədələ dəl Qələyə buşra hədə ghuləm və əsərruhu bida'ah və Allahu alimun bimə yəməlun Quyunun yaxınlığına bir karvan gəldi və suçularını su dalınca göndərdilər. O, su qabını quyuya saldı və Şad xəbər, burada bir oğlan uşağı vardır, dedi. Kərvan əhli onu satılacaq bir əşya kimi özləri ilə apardılar. Allah isə onların nə etdiklərini bilirdi. Və şəravhu bi thəmənin bəxsin dərahimə məhdudətin və kənu fiyhi minəz zəhidin. Onu dəyərsiz bir qiymətə bir neçə dirhəmə satdılar. Yusufun qardaşları onu çox qiymətləndirmədilər. Və qələnəzəştrəhu min Misrə limraətihə اكْرِمِ مَثْوَاهُ عَسَى أَنْ يَأْنِيَ فَعَلَنَا أَوْ نَتَّخِذَهُ وَلَدًا وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ وَلِنُعَلِّمَهُ مِنْ تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ Vallahu Allahü qalibun ələ əmrihi və ləkinnə əksərən nəsi lə yələmun. Onu alan Misirli öz arvadına, ona yaxşı bax, ola bilsin ki, bizə fayda versin və ya onu oğulluğa götürək, dedi. Beləliklə, Yusufu yeryüzündə yerləşdirdik, və ona yuxuları yozmağı öyrətdik. Allah öz işini qələbə ilə başa çatdırandır. Lakin insanların çoxu bunu bilmir. Əlammə bəlğə əşuddəhū Yusuf yetkin çağına çatdıqda Biz ona mühakəmə yürütmək bacarıqı və ve elm verdik. Biz yakşı iş görənləri belə mükafatlandırırıq. وَرَاوَدَتْهُ <Sessizlik> الَّت۪ي هُوَ ف۪ي بَيْتِهَا عَنْ نَفْسِهِ وَغَلَّقَتِ الْأَبْوَابَ وَقَالَتْ هَيْتَ لَكَ قَالَ مَعَاذَ اللّٰهِ اِنَّهُ رَبِّ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 Şübhəsiz ki, zalimlar nicat tapmazlar, dedi. وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَاءَ الرَّآ بُرْهَانَ رَبِّهِ كَذَٰلِكَ لِنَصْرِ فَعَنْهُ السُوءَ وَالْفَحْشَاءِ Qadın ona meyil etmişdi. Əgər Yusuf, Rəbbinin dəlilini görməsəydi. o da ona meyil edərdi. Beləcə, biz pisliyi və çirkin əməli ondan uzaqlaşdırdıq. Həqiqətən O bizim seçilmiş qullarımızdandır. وَاسْتَبَقَ الْبَابَ وَقَدَّ ثَوْبَ قَمِيصِهِ مِنْ دُبُرٍ وَأَلْفَى سَيِّدَهَا لَدَلَّ بَ قَالَتْ مَا جَزَاءُ مَنْ أَرَادَ بِأَهْلِكَ سُوءًا إِلَّا أن يسجن أو عذاب أليم.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 qale hiya rawadatni an nafsi wa shahida shahidun min ahliha in kana qamisuhu quddam min qubulin fa sadaqat wa Yusuf dedi O məni yoldan çıxartmaq istəyir Qadının ailəsindən olan bir şahid belə şahidlik etdi. Əgər onun köynəyi öndən cırılıbsa, qadın doğru deyir. O isə yalançılardandır. وَإِنْ كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّمَ مِنْ دُبُرٍ فَكَذَبَتْ وَهُوَ مِنَ الصَّادِقِينَ Yəxər onun köynəyi arxadan cırılıbsa Qadın yalan deyir, o isə doğru danışanlardandır. Fələmmə rəəqə məyisəhü quddə min dübürin qalə inəhə min keydikün, inə keydəkunnə azim. Qadının əri onun köynəyinin arxadan cırıldığını gördükdə dedi: Şübhəsiz ki, bu sizin qadın hiylələrinizdəndir. Həqiqətən də, sizin hiyləniz böyüktür. Yusufu ərid an hada vəstəfir Yusuf, sən bu işi açıp danışmaqdan vaz keç. Sən də ey arvad, günahına görə bağışlanma deyilən. Çünki sən günah işlətmisən. وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتىً عن نفسه قد شغفها حبه İnna la naraha fi dalalin Şəhərdəki qadınlar dedilər: Zadəgan kişinin arvadı cavan köləsini yoldan çıxartmaq istəyir. Ehtiras onu coşturmuşdur. Biz onu aşkar bir azğınlıq içində görürük. فَلَمَّا سَمِعَتْ بِمَكْرِهَِّ أَْسَلَتْ إلَيْهَِّ وَأَعْتَدَتْ لََّ مُتَّكَ أَو وَآتَتْ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِنْهَُّ سِكينَ وَقَالَتِ خُرج عَلَيْهِ əra əmə ək barəhuqatarxə ədiyə hunə waqul nə xəşəlinllə himə hədə bəşran inəqə ilə mələkun kəri. Qadım onların hiiləsindən xəbər tuttuqda qonaqlığa gəlmə üçün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 Bu kibbəşər deyil. Bu ancaq hörmətə layiq bir mələkdir. Qalat fəzalikunnəlləzinumtunəni fi vəlqadrawattəhu an nəfsihə fəstə'ṣəm Və əgər o, əmr etdiyim şeyi etməsə, Qadın dedi: barəsində məni etdiyiniz oğlan bax budur. Mən onu yoldan çıxartmağa çalıştım. O isə imtina etdi." Əgər əmrimi yerinə yetirməsə, əlbəttə ki, zindana atılacaq və zəlillərdən olacaqdır. Qala Rabb-i s-sicinu əhabbu iləyə mimma yəd'unəni iləyih, wa illa anni və illə təsrif ənni keydəhünnə əsbü iləyhinnə və əkum Yusuf dedi Ey Rəbbim, mənim üçün zindam bunların məni sövq etdikləri işi görməkdən daha xoşdur. Əgər bu qadınların hiləsini məndən uzaq etməsən, mən onlara meyl edər və cahillərdən olaram. Fəstecəbə lahu rabbuhu fa onun duasını qəbul etdi və onların hiyləsini ondan uzaq etdi. Həqiqətən o eşidəndir, biləndir. Thümme bedâ lehum min ba'di mərə əvul əyəti le yəscününnə hû hattə hîn Bu kadar delilleri gördükten sonra yine də onu bir müddet zindana salmaq qərarına geldiler. Ve dəxal ma'ahu s-sicnə Qa alıqda,请ibkat Fəlmə edir, Qa alıqda,Qa alıqda, Qaqda da qafda qədər al sectoral qəqdərini təyür Katться sə Nəbbi'nə bi təwilihi, inna naraqə minəl-muhsinin. Onunla birlikdə iki gənc də zindana salındı Onlardan biri dedi, mən yufuda gördüm ki, üzümdən şərab sıkıram. Digəri isə belə dedi, mən gördüm ki, başımın üstündə çörə yaparıram. Quşlar da ondan dimdikliyib yeyir. Bunun yozumunu bizə bildir. Həqiqətən, biz səni yaxşı adam hesab edirik. Qalə, la yətīkümə tağamun turzəqanihi illə nəbəətükümə bitəuilihi qablə ən yətiyəkümə. Zalikumā mimma 'allamanī rabbī innī taraktum millata qawmin lā yu'minūna billāhi wa hum bil-ākhiratihim kāfirūn O dede size veriləcək yemək gəlməmişdən əvvəl mən bunun yozumunu sizə bildirərəm Bu, Rəbbimin mənə öyrətdiklərindəndir. Mən Allaha iman gətirməyən, özləri də ahirəti inkar edən adamların dinindən uzaqlaşmışam. Və <Sessizlik> attəbəqtü millətə əbəi İbrahima və İshəqə və Yaqum. Mə kən ləna ən nüşrəkə bilələh min şəyək Zəlik min fəضl illəhə aləyna və alə nəsə vələkən əkθərən nəsə la Mən atalarım İbrahim, İshak və Yağubun dininə təbi oldum. Hər hansı bir şeyi Allah'a şərik qoşmaq bizə yaraşmaz. Bu, Allah'ın bizə və bütün insanlara olan lütfüdür. Lakin insanların çoxu şükür etmir. Ya sahibəyiz sicini əərbəbüm Mətəfərriqonə xayrun əmin ləhul vəxidul qahər Ey mənim zindan yoldaşlarım! Ayrı ayrı tanrılar yaxşıdır, yoxsa tək olan, her şeye qalib gələn Allah Mətəəbüdünə min dünih smə an smeytumuha smeytumuha antum və abaaukum mə anzaləllahu biha min sulṭan inəl ta mudun illa iyah zalika adinul sizin ve atalarınızın adlandırdığınız adlardan başka bir şey değildir Allah onlara dair heç bir dəlil nazil etməmişdir. Hökum yalnız Allahındır. O əmr etmişdir ki, yalnız O'na ibadət edəsiniz. Doğru din budur, lakin insanların çoxu bunu bilmir. Ya sahibay sicin emma ahadukuma faysqi rabbahu khamran wa ammal akhar fayslabu fatakulu at-tayru min ra'sihi qudya al-amru alladhi zindan yoldaşlarım Sizdən biriniz öz ağasına şərab süzəcək, digəriniz isə çarmıxa çəkiləcək və quşlar onun başını dimdikləyib yiyəcəklər. Haqqında soruşduğunuz işə qabaqçadan qərar verilmişdir. Və qala lillizi zanna ennehu najim minhum izkurni inda rabbika fa ansaahu ash Yusuf onlardan qurtulacağını yəqin etdiyi kimsəyə dedi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 وَقَالَ الْمَلِكُ إِنِّي أَرَى سَبْعَ بَقَرَاتٍ سِمَانٍ يَأْكُلُهُنَّ سَبْعٌ عِجَافٌ وَسَبْعٌ بُلْدَانٍ خُضْرٍ وَأُخَرَ يَبِيسَاتٍ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ أَفْتُونِي فِي رُؤْيَايَ إِنِّي kuntum lirruya ta'burun Padşah dedi: arıq inəyin, 7 kök inəyi yediyini, həmçinin 7 yedi yaşıl sünbül və bir o qədər gördüm. Eyzadə canlar, əgər yuxu yoza bilirsinizsə, yuxumun yozumunu mənə bildirin. Qalum, Allah-u ahləmin ve mə nəhnu bi təvilil Onlar dediler, bunlar qarışıq yuhulardır. Biz belə yuhuların yozumunu bilmirik. وَقَالَ الَّذ۪ينَ جَا مِنْهُمَا وَالدَّكَرَ بَعْدَ أُمَّا mən ana ünəbbəukun bitəviləh İki nəfərdən qurtulmuş olanı uzun müddətdən sonra xatırlayaraq dedi Mən sizə onun yozumunu bildirərəm Bircə məni Yusufun yanına göndərin Yusuf ey əs-siddiq əftinə افتينا في سبع بقرات سمين ياكلهم سبع عجاف وسبع بلاه خضر واخر يابسات لعل ارجع الى الناس لعلهم يعلمون او زندانا غالب Ey Yusuf, ey düz danışan kişi, Yeddi arıq inəyin, yeddi kök inəyi yediyi, Həmçinin yeddi yaşıl sümbül və bir o qədər də quru sümbüllər barədə bizə xəbər ver. Ola bilsin ki, mən o adamların yanına qaydım, bəlkə onlar da bilsinlər. Qalə təzrağunə səbə əsininə fəma hasət tum fəzəruhu fi sunbule fəzəruhu fi sunbule illə qalīlan mimma ta'kulun Yusuf dedi 7 il bacardığınız qədər əkin bişdiyinizi isə yiyeceğiniz az bir miqdar istisna olmaqla Sündürdə saxlayın. Summa yəti min ba'd zalika sab'un şidadun yəkulna ma qaddamtum lehunna illa qalilan illa qalilan mimma Tokumluq saxlayacağınız az bir miqdar istisna olmaqla əvvəlcədən həmin illər üçün tədariq gördüyünüzü yiyəcək, yeddi ağır il quraqlıq illəri gələcək. Onun ardınca da elə bir il gələcək ki, onda insanlara bol yağış veriləcək və onlar çoxlu meyvə şirəsi sıxacaqlar. Qal al maliku'tunini bi falanma ja'a İNNƏ RABBİ Bİ KEYDİHİN NƏ dedi, onu yanıma gətirin. Elçi onun yanına gəldikdə, Yusuf dedi, Ağanın yanına qayət və soruş gör ki, əllərini kəsən qadınların məqsədi nə idi? Şübhəsiz ki, Rəbbim onların heyləsini bilir. قَالَمَا خَطَبُكُم إِذْ رَأَيْتُنَا يُوسُفَ عَن نَّفْسِهِ قُلْنَا حَاشَ لِلَّهِ مَا عَلِمْنَا عَلَيْهِ مِن سُوءٍ Qalət imrəətül azizil ənə hasxasəl haqqü ənə rəvəttühü ən nəfsihi və innəhulə minə qadınlara dedi, Yusufu yoldan çıxartmaqla nə məqsəd güdürdünüz? Onlar dedilər, Allah uzaq eləsin. Biz onun hakkında pis bir şey bilmirik. Zadacan kişinin isə arvadı dedi. İndi haq belli oldu. Onu mən yoldan çıxartmaq istəyirdim. Həqiqətən də o doğru danışanlardandır. Zəlikə liya'ləmə ənni ləm əxunhu bil qaybi və ənnəlləhə la yəhdi keydəl xaini Bu etraf ona görədir ki, ərim yanımda olmadıqda ona xəyanət etmədiyimi və Allahın xainlərin hilələrinə yol vermədiyini bilsin. Wa ma ubarri nafsi inna n-nafsa la'ammaratun bis-su'i illa ma rahimar İnna Rabbi Gafurur Mən özümə bəraət qazandırmıram. Çünki Rəbbimin rəhmet etdiyi kəs istisna olmaqla, nəfs adama pis işləri əmr edər. Həqiqətən Rəbbim bağışlayandır, rəhimlidir. Və qəl məliki atuni bi istəxlisli nəfsifə ləmmə kəlləməhu qala innəkə ləyəmə lədaynə dedi onu yanıma gətirib onu özümə yaxın adam edəcəyəm onunla söhbət etdikdə Sən bu gün yanımızda yüksək məqam sahibi, eytibarlı bir adamsan, dedi. Qala, ardi inni o dedi, bu yerin xəzinələrini qorumağı mənə tapışır, çünki mən qoruyamam, bu işi bilənəm. وكذلك مكننا يوسف في الارض يتبوأ منها حيث يشاء نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع اجر المحسنين بذلكله يوسف ايرزunde hükumranlık verdi O istədiyi yerdə qala bilərdi. Biz istədiyimizə mərhəmmətimizi nəsib edirik və yaxşı iş görənlərin mükafatını əsir gəmirik. Və əcrul axirəti xeyrül lillezina İman gətirənlər və müttəqi olanlar üçün əlbəttə Axirət mükafatı daha xeyirlidir. Wa jaa'a ikhwatu Yusufa fa Yusufun qardaşları Misrə gəlib onun yanına daxil oldular. Yusuf onları tanıdı. Onlar isə onu tanımadılar. Wa lam Məə həzəhum bicəhə zihim qolə tununi bi əxllə min əbi kum ələ tavauna ən U fil kəiləə ənə xaayırul mu zili? Yusuf onların ərzaq yüklərini hazırlayrken dedi Ata bir yanıma yanımaərin. Məğer görmürsünüzmü ki, mən ölçüyə tam riayət edirəm və mən qonaq pərvərlərin ən yaxşısıyam. Fə illəm ta'tunī bih fəla kayla lakum 'indī Əgər onu yanıma gətirməsəniz, mənim yanımda sizin sizinkün bir qab belə ərzaq verilməyəcək. Özünüz də Mənə yaxınlaşmayın. Qalu sanura Onlar dedilər. Ona görə atasını razı salmağa çalışdıq. Biz əlbəttə bunu edərik. Wa qala li fityanihi ja'alu bidda'atihim fi rihalihim la'allahum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 Onlar atalarının yanına qayıtdıqda dedilər, Ey atamız, daha bizə ərzaq verilmiyəcək. Ölçüb ərzaq almaq üçün qardaşımızı bizimlə birlikdə göndər. Şübhəsiz ki, biz onu qovrayacaq. Qalə həl əmənukum aleyhi illə kəmə əmintukum alə əxiyhi min qabl. Allahü khayrun hafidza ve huve erhamur O dedi Daha önce qardaşını sizə etibar etdiyim kimi heç onu sizə etibar edə mi? Allah daha yaxşı qoruyur O rəhəmlilərin ən rəhəmlisidir Vəlmə fətəhəm mətəyəm, vəlmə fətəhəm rədət əliyhəm, qalıq, yə əbəna, mə nəbəgəy həzi bədəətə nə rədət əliyəmə, və nəmərə əhləna, və nəhfəz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 Və bir dəvə yükü artıq ərzəq alarır. Bu isə satın aldığımızın az bir miqdarıdır. Qalələn ürsiləhü məəkum hattə tüqtüni məufiqan minəlləhə lətəətünnəni bihə illəə en yuhatabikum. فَلَمَّا آتَوْهُ مَوْثِقَهُمْ قَالَ اللَّهُ عَلَى مَا نَقُولُ وَكِيلٌ O dedi, əhatə olunub, çarəsiz qalmanız istisna olmaqla onu yanıma gətirəcəyinizə dair Allah'a ant içmeyincə onu sizinlə göndərməyəcəyəm. Onlar and işliyilə yaqub dedi, Allah söylediklərimize vəkildir. Və qalə yə bəniyyə lə tədxulü min bəbin vəhidin və dxulü min əbvəbin mütəfərrriqa və mə əğniyən kum min inil hukmu illa lillah alayhi tawakkaltu wa alayhi falyatawakkalul mutawakkil odedi ey oğullarım şəhərə bir kapıdan girmeyin ayrı ayrı kapılardan girin Allahın iradəsinə qarşı isə heç bir şeylə sizə fayda verə bilmərəm. Hökum yalnız Allahındır, mən ancaq O'na təbəkkül edirəm. Qoy təbəkkül edənlər də ancaq O'na təbəkkül etsinlər.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 وَإِنَّهُ لَذُو عِلْمٍ لِمَا عَلَّمْنَاهُ وَلَاكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ Atalarının onlara əmr etdiyi yerlərdən daxil olmalarının Allahın yanında onlar üçün heç bir faydası olmadı. Lakin bu, Yaqubun nəfsindəki bir istəyidi ki, Onu da yerinə getirdi. Həqiqətən də o ilm sahibiydi. Çünki onu biz öyrətmişdik. Lakin insanların çoxu bunu bilmir. Və ləmmə dəxalû alə Yusuf əvə iləyhə əxah, inni ənə Kəfəlan təbtəis bima kənu ya'malun Onlar Yusufun yanına daxil olduqda o qardaşını bərk bərk qucaqlayıb dedi Həqiqətən mən sənin qardaşınam onların tutduqları işlərə görə kədərlənmə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 Yusuf onları azugu ilə təmin edərkən, qardaşının yükünün içine bir piyale qoydu. Sonra bir carçı qışqırıb dedi, Ey kərvan əhli, siz oğrusunuz. Qardaşlar <gülüyor> <gülüyor> onlara tərəf dönüb, nə itir misiniz dedilər. Qalun nafqidu su'a al-maliki wa liman ja'a bihi himlu ba'ir wa liman ja'a bihi Onlar dedilər: "Padşahın piyaləsini itirmişik." Onu gətirənə bir dəvə yükü ərzaq veriləcək. Carçı, mən buna zaminəm dedi. Qalūta llāhi laqad 'alimtum mā Onlar dedilər. Allah'a and olsun, siz bilirsiniz ki, biz bu yerlərə fitnə fəsad törətmək üçün gəlməmişik. Və biz oğru da deyilik. Qalu fəmə cəzəuhu İn kuntum kəzibin Onlar dedilər, Əgər yalançısınızsa Onda onun cəzası nədir? Qalu cəzəuhu məun güdə fi rəhli fehu və qardaşlar dedilər onun cəzası itmiş piyalə yükündə tapılan kimsənin özünün kölə edilərək cəzalandırılmasıdır biz zalımları belə cəzalandırırıq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 Qaalu in yasriqa feqad saraqa akullahu min qabl Fəəsərraha Yusufu fə nəfsihə vəlem yubdihā ləhum Qaala antum şarrum məkənən və Allahü a'lamu bimə təsifon Onlar Onlar dediler Əgər o oğurlayıbsa, daha öncə onun qardaşı da oğurluq etmişdi. Yusuf bunu öz içində gizlədi, onlara açıb söyləmədi və öz-özünə Siz daha pis mövqə edəsiniz. Allah sizin nə dediyinizi çox yaxşı bilir, dedi. Qalu ya eyyuhəl azizu imma ləhu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 خُذِ إِلَّا مَنْ وَجَدْنَا مَتَاعًا عِنْدَهُ إِنَّا إِذًا لَظَالِمُونَ او dede Allah elə ki yanında malımızı tapdığımız kəsdən başqasını tutub saxlağa onda biz zalimlərdən olarıq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 lən əbrəhəl ərdə hətə yəəznə li əbii və yəhkuməlləh li və hūva xeyrül hākimīn ondan ümidlərini kəsdikdə məsləhətləşmək üçün bir kənara çəkildilər onların böyü dedi atamızın sizə Allaha and göstərməsi Bundan əvvəldə Yusuf'a qarşı haqsızlıq etdiyiniz yadınızdadırmı? Atam mənə izin verməyince və ya mənə aid Allah höküm verməyince mən bu yerdən ayrılmayacaqam. O, höküm verənlərin ən yaxşısıdır. İrci'u ilə əbiküm fəqülü yə əbəna Əlbəni kəsərqə və mə şəhidnə illə bimə alimnə və mə künnə lil-ğayb həfidin. Atamızın yanına qaydın və deyin. Ey atamız! Oğlun, oğurluk etdi. Biz ancak bildiğimiz şeye şahidliyəttik. Biz qeybi bilənlər deyilik. Es'alil qaryetelleti ve birlikte geldiğimiz sadiqun. Olduğumuz kənddən və birlikdə gəldiyimiz kervandan soruş. Biz həqiqətən də doğru danışıram. Qalə bel səvvələt ləkum anfusukum əmrə fəsabrun cəmil əsəlləhü en yəətiyənībihim cəmī'a inəhü hüvel əlimul hakim Yagub dedi Kəyir Sizin nefsiniz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 وَتَوَلَّا عَنْهُمْ وَقَالَ يَا أَسَفَا عَلَى يُوسُفَ وَبِيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ Yagub onlardan üz döndərdi və heyf Yusufdan dedi. Kədərdən onun gözlərinə ağ gəldi. O dərdini öz içində saxlaydı. قالوا تالله تفتؤ تذكر يوسف حتى تكون حرضا او تكون من الهالكين onlar dedi Allah'a and olsun ki Yusuf'u sen pessiz yada salmakla axırda ya əldən düşəcək ya da öləcəksən qala inna Aşkunu bəssi və hüznümü O dedidim mən dərd qəmimi yalnız Allah'a açıb söyləyirəm və Allahdan nazil olan vəhsayəsində sizin bilmədiklərinizdən ağah oluram Ya baniy yezhebu fatahassasu min Yusufa wa akhih wala tayasu min ruh illa innahu la yanasu min ruh illal qawmul kafirun Ey oğullarım Yusuf ve kardeşinden haber tutmak için yola düşün Allah'ın merhametinden ümidinizi üzməyin çünkü Allah'ın merhametinden ancak kafir adamlar ümidlerini keser. Felem medahalu alayhi qalu ya eyyuhel aziz <Sessizlik> masna wa ahlanad durru ve jina bi bidah Vəcibnā bi biḍāʿatin muzjātin faʾūfilanā l-kayla wa taṣaddaqa ʿalaynā inna Onlar Yusufun yanına girdikdə de dedilər: Ey hökmüdar! Biz və ailəmiz fəlakətə uğramışıq. Bir mal gətirmişik. Bizə buların əvəzində ölçünü tam elə və bizə sədəqə ver. Şübhəsiz ki, Allah sədəqə verənləri mükafatlandırar. Qalə həl alimtum mə fəəaltum bi Yusufa və əxiyhi iz əntum O dedi Sizin nadanlığınız dövründə Yusuf'a və qardaşına nələr etdiyiniz yadınızdadır mə? Qalû, ə innekə ləəntə Yusuf, qalə əna Yusuf və həzə əkhi, qad mənnə Allahü aləyna, İntəqi və yasbir fə inna allahə la yudiyu əcərəl müxsinin Onlar dedilər, Yoxsa sən özün Yusufsan? O dedi, Mən Yusufam, bu da qardaşımdır. Allah bizə mərhəmət etmişdir. Kim Allahdan qoxsa və səbretsə, Bilsin ki Allah yaxşı iş görənlərin mükafatını puç etməz. Qalū Allāhi Onlar dedilər: Allaha and olsun ki, Allah səni bizdən üstün tutmuşdur. Biz isə günahkâr olmuşum. Qalə, lə təsribə aleykumul yəvm, yaghfirullāhu ləkum və hüvə ərhamur rəhimîn. Yusuf dedi, Bugün siz qınanılmayacaksınız, Allah sizi bağışlasın. O, rəhm ən rəhəmlüsüdür. İzhabu bi qamisi həzə fəəlquhu alə vəchə ebi yəti basıran və ətunii Bu köyünəyimi aparıb atamın üzüne atın, gözləri açılsın. Sonra da bütün ailenizlə birlikdə yanıma gelin. وَلَمَّا فَصَلَتِ الْعِيرُ قَالَ أَبُوهُمْ إِنِّي لَأَجِدُ رِيحَ يُوسُفَ لَوْلَاءً تُفَنِّدُونَ Kərvan, Misir torpağından ayrılanda ataları dedi, Mən həqiqətəndə Yusufun qoxusunu hiss edirəm. Bircə məni ağılsız sayməyəydir. Qalutə Allahi innəkə ləfii dələlikəl qadim Onlar dedilər, Allaha and olsun ki, sən hələ də öz köhnə yanlışlığından əl çəkməməsən. Fələmmə əncə şir alqahu ala wajhihi far tad basira qala alam aqul lakum inni a'lamu minallahi ma la gəlib köynəyi onun üzünə atan kimi gözləri açıldı və o dedi məğər sizə deməmişdimmi ki Mən Allah'tan gelen vəh sayəsində sizin bilmediklərinizi bilirəm. Onlar dediler, ey atamız, Allah'tan bizim günahlarımızın bağışlanmasını dile. Doğrudan da biz günahkar olmuşuq. Qala səvfə əstəğfir ləkum rəbbi, inə hü hüvəl O dedi, mən rəbbimdən sizin üçün bağışlanma diliyəcəyəm. Həqiqətən o bağışlayandır, rəhimlidir. Fə ləmmə dəxəlu ələ Yusufə əwə ələyh əbəvəyhi və qələ dəxəlu Misrə in şəə Allahu Onlar Yusufun yanına gəldikdə o ata anasını bağrına basıb dedi Əminamanlıqla Allahın istəyi ilə Misrə daxil olur. Wa rafa'a abawayhi 'ala al-'arshi wa kharra lahu sujada wa qala ya abati وقد احسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ İnna Rabbi latifun lima yasha. Innahu huval alimul hakim. O ata anasını taxtın üstündə əyləşdirdi. Onlar hamısı onun qarşısında səcdə etdilər. O dedi: "Atacan. Bu çoxdanki yoxumun yozumudur. Rəbbim onu gerçəkləşdirdi." O mənə lütf etdi. O məni zindandan çıxartdı və şeytan mənimlə qardaşlarımın arasına ədadət saldıqdan sonra sizi səhradan yanıma gətirdi. Şübhəsiz ki, Rəbbim istədiyinə qarşı lütfkardır. Həqiqətən o biləndir, müdrikdir. رَبّ قَد آتَيتَنيِي مِنَ المُللكِ وَعَلَ تَنيِي مِ تَأول الأحَادِي فَقِرَ السَّمواتِ وَأَررضأَ تَولّ فيِي الدُّنْي وَآخِ تفَّنِي مُسلمَ وَأَحِقون بِ Ey Rəbbim, sən mənə hakimiyyət verdin və mənə yuxuları yozmağı öyrətdin. Ey göyləri və yeri yaradan, sən dünyada da, ahirətdə də mənim himayədarımsan, mənim canımı müsəlman kimi al və məni əməli salihlərə qoğuşdur. Zəlikə minənbəil gəyb-i nuhiyhi ileyk və mə küntə lədəyhim izəcma'u əmrəhum və hum yemkurun Bunlar səna vəh yoluyla bildirdiğimiz qeyb haberlərindəndir. Onlar hilə quraraq işlərinə qərar verdikləri zaman sən onların yanında deyildin. O ma'a kəsrün nas vəlâu harastə Sən nə qədər çox istəsən də insanların əksəriyyəti iman gətirən deyildir. O ma təsələhum aləyhi min əj İn hūa illā zikrun Sən ki bunun əvəzinə onlardan bir mükafat istəmirsən. Bu Quran aləmlər üçün ancaq bir övüt, nəsihətdir. وكاين من آيات في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون Köylərdə və yerdə neçə neçə dəlillər vardır ki, insanların çoxu onların yanından üç çevirib keçinlər. وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ Onların çoxu ancaq şərik qoşaraq Allaha iman gətirir. أَفَأَمِنُوا أَنْ تَأْتِيَهُمْ غَاشِيَتُمْ min azabillahi onlar Allah'ın her şeyi büryən əzabının onları qaplamayacağına və ya özləri də hiss etmədən o saatın onlara qəflətən gəlməyəcəyinə əmin dilərmi Qul həzihi səbili ed'u iləlləh alə basıyrətin əna və mən ittəba'nə və sübəhənəlləhi və mə əna minəl-müşrikin bu mənim yolumdur. Mən də mənə tabi olanlar, mütəbər dəlillərə əsasən, insanları Allaha tərəf çağırırıq. Allah pakdır, müqəddəsdir. Mən də müşriklərdən deyiləm. وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي Əfələm yəsiru fil ərdı fə yənzuruu keyfə kəna əqibətüləzənə min qabəlihim Və lədərul əkhirəti xayrun lilləzənətəqəv Əfələ təqilun Biz səndən əvvəldə məmləkət əhlindən yalnız özlərinə vəh etdiyimiz kişilərdən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 و ظَنُّوا انَّهُمْ قَدْ كُذِبُوا جَاءَهُمْ نَصْرُنَا فَنُنْجِي مَنْ شَاءُ وَلَا يُرَدُّ بَأْسُنَا عَنِ <الْمُجرِمين> hər dəfə ümidlərini itirdikdə və özlərinin yalançı hesab edildiklərini guman etdikdə köməyimiz onlara gəlir və istədiyimiz kəs də nicat tapırdı. Günahkar tayfadan əzabımız əsla dəf olunmaz. Laqad kana fi qasasihim ibratun li ulil albab ما كان حديثا يفترى ولكن تصديقا الذي بين يديه وتفصيلا لكل شيء وهدى وهدى ورحمه لقوم يؤمنون